Niustut, gaur egun batzuk martsan jartzen duten esken Mauri, Garaile eta, eta Galtzaile, azken finean denen okerra dago. Eta, denen interesa dago, denek irebazten dute, gatazkakon pogondidan ematea. Segatik esaten dut hori, ta, azken finean hemen beste gatazka batzuk egon dira, e, Espainiar e, gerla zibila egon da. Faltsuan itzi da, transizio faltsu batean itxi amnesia batean sartu dira, Me azken finean horrek ez du konpondu du arazoa. eta erasua dira berriz bueltatzen da. Biorentza eguera gerozu, era, era opetiko batean, era ordenatu batean izten, momentu batean berri oztan daiten du. Eta gu horregatik izaten du, garrantzitsua da, belan naudi berriei, ezkein iberdi egun, etorkizuna oberen adapreseski benetasko gatazka kompon sartzea eta hoinarri politikoan sartzea behin Eta hor, denak iruazten dugu. Eta hemen posible bada, mmp bat, bat, e, ordezka ritza edo, partio sozialisteko bat, berdetakoa, eskerrabartza eta bar, adoz jartzea hortan, egun batean, egualdean gauza bera gartatua da. Eta gartatuko da. Horrela pitzatuko dugu gaur, e, gaur egun eregibiguten ar e, arresia. Akordio zabalak eginez.